وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نسال الله السلامه والعافيه معاشر المسلمين والمسلمات رحمني وارحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa yang masih tetap mengizinkan kita untuk menggali agamanya, untuk mempelajari kitabullah dan mendengarkan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kesibukan umat atau Baru saja Negeri kita Dilanda Suatu musim Yang amat sangat disayangkan Di tengah Banyak daripada saudara-saudara kita Kaum muslimin dan kaum muslimat Yang tenggelam Saya katakan tenggelam Yang tenggelam dengan gemerlapnya dunia merayakan perayaan yang mereka sendiri tidak memahaminya tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk tidak mengikuti itu semua Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk bisa istiqamah mempelajari agamanya. Masyarakat muslimin, muslim yang barusan saja kita lewati. Pergantian tahun kata mereka. Malam yang penuh dengan kemaksiatan ul-iyadu billah. Yang untuk menceritakan kemaksiatan yang ada pada malam tersebut Kita merasa malu Padahal cuma sebatas untuk menceritakannya Ternyata ma'asyur muslimin Di balik gemerlapnya kemaksiatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala masih memiliki hamba-hamba Yang mereka takut dengan bencana yang akan terjadi pada malam tersebut. Sungguh, ma'asyaral muslimin, hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang taat, mereka takut ditimpa bencana di saat sebagian di antara manusia-manusia yang lainnya tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala memang telah berfirman, Wattaku fitnatan" لا تصيبنا الذين ظالم منكم خاصة. Dan takut hukumu kepada fitnah yang bukan cuma menimpa orang-orang yang berbuat dolim saja di antara kamu. Suatu negeri akan ditimpa, akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan karena dosa orang-orang Yang berbuat kenistaan di dalamnya Akan tetapi Adab tersebut sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam ayat tersebut Bukan cuma menimpa mereka yang berbuat saja Tidak, akan tetapi apabila Adab turun, maka merata Kena ke semuanya Mereka mengundang adab Dosa Mengundang murka Allah subhanahu wa taala. Dan apabila bala turun maka semuanya akan tertimpa wal-iyahzubillah. Maka ma'asyurah muslimin, diantara penyebab ditolaknya azab, yang diakibatkan karena dosa orang-orang yang berdosa, iaitu dengan melakukan amar ma'ruf, nahi munkar. Melakukan nasihat, mencegah daripada kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Dan majlis ilmu ini, Majlis yang kita duduk sekarang di sini, insyaAllah Taala berdiri dalam rangka hal tersebut, dalam rangka mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemugaran. Makanya para ulama rahimahumullah mengatakan di antara penyebab turunnya adab iaitu dosa, dan di antara penyebab ditolaknya turunnya adab iaitu majlis ilmu. Iaitu majlis ilmu dengan adanya hamba-hamba yang dimiliki oleh Allah yang selalu duduk di majlis ilmu yang selalu mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka amar ma'aruf nahi mungkar mereka lah penyebab tertundanya adat mereka lah penyebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan adat alangkah besar jasa mereka terhadap umat alangkah besar jasa mereka terhadap manusia tumbuh-tumbuhan dan hewan dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah menyiapkan ganjaran yang besar bagi para penuntut ilmu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menugaskan malaikat-malaikat yang khusus mencari majlis-majlis ilmu. Menaunginya. Mendoakan orang yang ada di dalamnya. Maka cukuplah hal tersebut sebagai penyebab bagi kita untuk datang ke majlis ilmu. Walaupun mungkin... Di majlis ilmu tersebut, kadang tidak ada ilmu baru yang kita dapatkan. Tapi cukuplah keberkahan yang ada di dalamnya. Pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalamnya, menyebabkan kita untuk terus bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu. Wala hawla wala quwata illa billah. Ma'ashir muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak memperpanjang muqaddimah kita. Kita lanjutkan kajian tafsir kita yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca ayat yang ke empat puluh dan insyaAllah kita melanjutkan pada malam hari ini ayat yang ke empat puluh satu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udz Billahi min rajim." بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم, قلوبهم لهم في الدنيا خذ ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى كتاب ربك تعالى يا أيها الرسول وهي Rasul. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul. "La yahzunka", janganlah membuat engkau bersedih. "Alladzina yusari'una fil kufur", orang-orang yang bersegera di dalam kekufuran. "Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim" Dari orang-orang yang mengatakan kami telah beriman dengan mulut mereka, walam tu'min qulubuhum dan hati mereka belum beriman. Uminal ladzina hadu dan dari orang-orang Yahudi, sam'una al yang mana mereka mendengar kedustaan. Sam'una liqaumin akharin ladhatub, yang mana mereka sangat suka mendengar dari suatu kaum yang tidak pernah mendatangi engkau. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawad'i. Yang mana mereka melakukan tahrif. Merubah suatu kalimat dari tempatnya. Yaqulun. Mereka berkata. In utitum hadha faquduh. Apabila kamu diberi yang ini, maka ambillah. Wa illam tu'tawhu fahdharu. Dan apabila kalian tidak diberi hal tersebut maka waspadalah hati-hatilah. Wa may yudillillahu fitnatahu falant tamlika lahu minallahi syai'an. Dan barang siapa yang Allah menginginkan kesesatan baginya, maka engkau tidak memiliki sesuatu apapun baginya dari Allah. Ulaa'ika allaziina lam yuridillahu ayyuthahira qulubuhum. Mereka lah orang-orang yang Allah tidak menginginkan untuk membersihkan hati mereka. Lahum fid dunya khiz bagi mereka kehinaan di dalam kehidupan dunia wallahum fil akhirati 'adzabun 'adzim dan bagi mereka azab yang pedih di akhirat ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ini artian secara perkata ayat ini ma'asyarul muslimin kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Kita dengarkan di awal Ya ayuhal rasul Wahai rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yahzunkan ladhina Yusari'una fil kufur Janganlah orang-orang Yang berlomba-lomba Di dalam kekufuran membuat engkau sedih Nabi kita Bapak-bapak sekalian Adalah nabi yang sangat penyayang Allah menjadi saksi atas sifat beliau tersebut bil mukminin raufur rahim. Nabi saking penyayangnya beliau terhadap umat Islam terhadap umat beliau sering membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Tatkala beliau melihat ada orang-orang yang Kelihatan, saya katakan kelihatan Kelihatan mereka telah beriman Tiba-tiba balik ke belakang Jadi orang kafir Sedih Rasulullah SAW Para ahli tafsir Menerangkan yang dimaksud Di dalam ayat ini Iaitu orang-orang munafikin, Orang-orang munafik. Rasulullah melihat secara zahir Dia orang Islam Dan mengucapkan Dua kalimat syahadat, sudah datang ke masjid untuk salat, tiba-tiba kok besok-besoknya dia berbaris dengan orang-orang kafir. Menyerang umat Islam. Sedih Rasulullah. Perasaan sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini timbul karena kasih sayang beliau. Ditegur oleh Allah, wahai Rasul, jangan sedih. Jangan sedih dengan orang-orang yang berlomba-lomba Di dalam kekafiran Kemudian diterangkan oleh Allah Dari golongan yang Apa sebabnya mereka berbuat demikian Yaitu mereka mengatakan Beriman dengan lisan Akan tetapi hati mereka tidak Tidak beriman Jangan sedih Mereka tersebut bukan orang Islam Dari awalnya mereka bukan Islam Mereka cuma lisannya beriman Hatinya tidak Kemudian kata Allah wa minal ladina hadu dan dari orang-orang Yahudi jangan sedih engkau. Yang mana orang-orang Yahudi tersebut memiliki sifat sam'una lil kadhib. Mereka suka mendengar dusta yang diucapkan oleh pembesar-pembesar mereka, rahib-rahib mereka. Jadi tokoh-tokohnya Yahudi tersebut suka berdusta dan agama mereka berdiri di atas kedustaan sementara umat Yahudi tersebut suka mendengar kepada orang-orang tersebut jangan sedih wa minalladzina hadu <tuh> tasma'una lilkadzibi tasma'una liqaumin akharin lam ya'tukum yang mana orang-orang Yahudi juga mereka suka mendengar pembicaraan suatu kaum yang mereka tidak pernah datang kepada engkau ketemu Rasulullah aja enggak, tapi kalau cerita Rasul seolah-olah paling paling tahu. Nah, ini sifatnya orang Yahudi ini. Yuharrifunal kalimamin ba'di mawadhi'i. Yang ketiga sifat orang Yahudi, mereka menukar kitab Taurat dari tempat yang semisalnya, dirobah. Yaqulun, orang-orang Yahudi berkata, in utitum ha fa fakhuduhu wa in lam tu'tuhuhu fahdharu para pembesar-pembesar Yahudi tersebut berkata kepada umatnya kalau kalian datang kepada Nabi Muhammad kepada Muhammad tentunya enggak sebut nabi kalau kalian datang kepada Muhammad kalau dia bilang a ah, sesuai dengan kita terima kalau berbeda dengan kita maka tolak ayat ini ma'asyaral muslimin ternyata sabab nuzulnya Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dan Imam yang lainnya, terjadi yaitu kisah antara dua orang atau sepasang Yahudi yang berzina, sepasang Yahudi yang berzina, laki-laki dan seorang perempuan. Mereka berzina. Taklalah mereka berzina dan ditangkap oleh umat yahudi maka hendak dihukum ternyata masyhur muslimin perzinaan tersebut tercela pada umat yahudi dan umat Nasrani. seluruh umat mencela perzinaan semuanya semua takala dua orang yang berzina ini ketangkap hendak dihukum mereka berselisih hukumannya apa? Hukumannya apa? Sementara di dalam kitab mereka, kitab Taurat yang asli terdapat keterangan bahwasannya yang berzina tersebut apabila telah menikah hukumannya sama dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Itu diapain? Dirajam. Mereka enggak mau. Mereka tidak mau. Mereka maunya dicambuk saja. Terjadi perselisihan sebagaimana dalam riwayat hadis tersebut di antara sesama mereka. Sehingga ada di antara mereka yang mengusulkan yuk kita bawa ke Muhammad. Karena setiap kali kita membawa suatu permasalahan ke beliau selalu beliau memberikan keringanan dan kemudahan. Ini umat Yahudi di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam walaupun hatinya mengingkarin tapi ada satu sudut dari hatinya mereka tetap meyakini kebaikan akhlak Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam ke dia akhirnya dibawa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam begitu dibawa ke Rasul Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada para Yahudi wahai orang Yahudi Mata matajiduna fi kitabikum apa yang kalian dapatkan dalam kitab kalian Taurat Orang yang berzina di dalam kitab suci kalian. Diapain? Mereka menjawab. Dicoret mukanya. Dipukul dengan pelepah korma. Kemudian diusung keliling kampung. Dinaikkan di atas keledai. Dan diusung keliling kampung. Diusung. Keliling kampung. Kata Rasulullah kalian dusta. Dustah. dustah. Bawa Taurat tersebut dan baca di sini. قُلْ فَأْتُوا بِالْتَورَاتِ فَاتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ Baca di sini. Kebetulan di sisi Rasulullah SAW ada seorang sahabat mantan Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Dibawalah kitab Taurat tersebut. Kemudian dipilihlah orang yang paling alim di antara mereka. Datanglah seseorang yang matanya juling satu. A'wak. Kemudian... Dibuka Kitab Taurat tersebut Begitu terjadi eh, Begitu sampai kepada pembahasan Orang yang berzina di dalam kitab Taurat Harus dirajam Tangan orang juling tersebut Nutupin tulisan tersebut Yang dibaca Di atasnya, dibaca di bawahnya Yang itu enggak, ditutup Apa kata Abdullah bin Salam Angkat tangan Dalam setiwaya Rasulullah yang mengatakan Angkat tanganmu begitu diangkat ternyata kelihatan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah benar dirajam akhirnya dua orang Yahudi tersebut dirajam mereka nggak bisa menghindar dan Rasulullah SAW berkata kepada orang Yahudi tersebut kapan pertama kalinya umat Yahudi meninggalkan hukum rajam ini dan beralih kepada hukum yang lain. Kata mereka. Ya kami baru pertama kali meninggalkan hukum rajam tersebut. Tadkala ada salah seorang pembesar raja, kerajaan. Berzina. Berzina akhirnya kami karena dia seorang pejabat. Akhirnya kami tidak, tidak berani meng, menghukum rajamnya. Sehingga dia tidak jadi dirajam. Enggak lama ada orang lain berzina. Begitu dia hendak dirajam, mereka protes, keluarganya protes. Kemarin enggak dirajam, berarti sekarang juga tidak dirajam. Akhirnya berturutlah dan berkelanjutanlah tidak lagi dirajam seluruh orang-orang Yahudi yang berzina. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawood, Bukhari, Muslim sebagaimana yang saya katakan tadi dengan tambahan-tambahannya. Maisrūm Orang Simit Orang-orang Yahudi tersebut mengatakan sebagaimana dalam ayat kita, in utītum hādhā fa khudhū fa in lam tu'tūhu fa Jika seandainya kamu diberi yang ini yang sesuai dengan kita, ambil. Apabila yang lain yang diberi yang tidak sesuai, hati-hati, buang. Kemudian kata Allah kepada Nabi-Nya, وَمَيْ يُرِدِ اللَّهُ فِيْتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ <شَيْئًا> Dan orang yang Allah hendaki kesesatan baginya, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepadanya. Sedikit pun juga sama sebagaimana firman Allah. إِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَدْ Sungguhnya, Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kau cintai. Mereka lah orang-orang yang Allah Tidak menginginkan untuk Mensucikan hati mereka Bagi mereka di dalam kehidupan dunia Kehinaan dan bagi mereka Di dalam kehidupan akhirat Azab yang pedih Ma'asyrah muslimin Uwal muslimat rahimani Wa rahimakumullah Di dalam ayat ini kita mengambil beberapa faedah beberapa pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita ambil dalam ayat ini yang pertama ayat ini menceritakan kepada kita kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya Sebagai seorang yang memberikan nasihat Tentu kita juga merasa bersedih Apabila orang yang telah kita nasihati tersebut Mundur ke belakang Balik ke belakang Kita akan sedih, kita ketemu teman Dalam dosa dan kemaksiatan Kita nasihati dan berubah udah mulai dia salat dan mulai dia meninggalkan dosanya. Tapi setelah dua hari, tiga hari, balik lagi dia ke belakang. Apa rasa hati kita? Kita kan sedih. Sedih dongkol. Perasaan sedih kita tersebut bukanlah lahir karena cuek kita, tapi karena sayang kita. Itu pula yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat sedih melihat umatnya berada di atas dosa dan kemaksiatan. Sahabat yang mulia Abu Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menceritakan detik-detik yang paling genting di zaman di di, di, di usia Rasulullah SAW. Tatkala terjadinya peperangan Badak, peperangan Uhud. Di dalam peperangan Uhud tersebut, Rasulullah SAW terpisah dari sahabat-sahabat beliau. Tidak ada yang bersama Rasuli dalam peperangan Uhud tersebut kecuali beberapa orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanah, beliau dilempar, masuk dalam rangkapnya orang-orang kafir. Pada saat tersebut, apa kata sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu taalaan? Rasul saya saya menyaksikan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menggambarkan Beliau adalah seorang nabi daripada para nabi. Tatkala tangan beliau mengusap darah yang ada di wajah beliau, tetapi mulut beliau mengatakan, "Allahumma maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunkanlah kaumku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak Mengetahui, nabi masyaallah. Lagi berdarah wajah beliau, masih tetap beliau sayang terhadap orang yang melukai wajah beliau tersebut. Kasih sayang seperti apa lagi, masyaallah muslimin. Ini kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat fisik beliau. Sebagaimana para sahabat mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila fisik beliau, diri beliau disakiti, beliau akan sabar. Tapi apabila agama Allah dihinakan Barulah beliau berdiri di sana untuk menghadapinya Sampai-sampai wajah beliau berdarah, luka Tangan beliau masih mengusap wajah beliau Tapi beliau masih mendoakan umat yang menyakiti beliau tersebut Ini kasih sayang Nabi kita Nabi Besar Muhammad S.A.W Kita saja ma'asyur al-muslimin Orang-orang yang lemah kini Kita saja yang banyak dosa ini Jauh daripada Rasulullah dan para sahabatnya Dari sisi ketaatan Kalau seandainya Kita hidup Pada saat ini Dan ada Rasul di tengah kita Kita melihat wajah beliau terluka Kita tidak akan sanggup untuk menyaksikannya Bukankah demikian? Iya Pereman-pereman yang enggak sholat di pasar Apabila mendengar agama Allah dihina, mereka siap mati untuk membela-Nya. Apalagi kalau seandainya mereka sampai melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilukai. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat beliau dilukai, berdarah wajah beliau sambil mengusap darah tersebut beliau doakan, "Ya Allah, ampunilah kaumku." Sungguh mereka tidak mengetahuinya. kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang kedua di dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya dan juga kaum muslimin untuk tidak bersedih. Dari apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir. Jangan sedih. Terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Bukan berarti kita harus senang. tidak. Kita tidak senang. Kita berusaha menghadapinya, melawannya. Tapi jangan bersedih. Karena kesedihan yang mendalam. Malah justru akan merugikan. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau diangkat menjadi rasul, beliau bersedih melihat fenomena masyarakat Quraisy yang ada pada saat tersebut. Itulah sebabnya yang mengantarkan beliau kenapa beliau berdiam diri di dalam gua Gua Hira. Beliau melihat Umat beliau pada saat tersebut begitu banyak berbuat kesyirikan. Rasulullah sedih. Beliau sedih. Beliau memikirkan umat beliau. Akhirnya beliau pergi mencari tempat yang sunyi. Di sana beliau berfikir mengibadati Allah. Kata Aisyah hitahannath. Beliau beribadah sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim di tempat tersebut. karena beliau sedih menyaksikan keadaan umat beliau. Awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW, beliau sedih. Dan Allah Subhanahu Wa Taala larang di dalam ayat ini jangan bersedih, jangan bersedih. Hadapi aja. Dakwah tegakkan, tapi jangan bersedih. Karena sedih tersebut bisa menimbulkan kelemahan. Allah berfirman dalam ayat yang lain, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Jangan sedih atas mereka dan jangan kau merasa sesak sempit dari apa yang telah mereka makarkan, telah mereka buat daripada tibu daya, jangan takut. Makanya ma'asyurah muslimin kadang kesedihan yang berlarut-larut tersebut, dia adalah merupakan hasil daripada kejahatan syaitan. Kita mungkin sedih di saat ditimpa satu musibah, tapi berlarut-larut dalam kesedihan tersebut adalah merupakan tipu daya syaitan. Bukankah Allah berfirman di dalam surat al mujadilah Inna manajwa mina syaitan liyazun amanu, wa liya sabizarim sya'een ila bi'idillah. Sungguhnya bisikan-bisikan tersebut dari syaitan untuk membuat orang-orang yang beriman bersedih dan syaitan tersebut tidak akan mampu memudaratkan mereka kecuali dengan izin Allah. Maka pada dasarnya, ma'asyaral muslimin, sifat sedih berkepanjangan itu berdasarkan dari syaitan. Kita yang mungkin ditimpa suka sedih suka sering hanyut dalam kesedihan tersebut ingat ini dari syaitan. Makanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan senjata buat umat Islam. Itu doa. Doa agar tidak bersedih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah Rasulullah mengajarkan umat ini doa yaitu membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal-'ajzi wal-kasali wal-bukhli wal-jubni wak kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya allah sungguhnya aku memohon perlindungan kepada engkau dari angan-angan suka berangan-angan itu penyakit yang kita harus mohon perlindungan kepada Allah ada sebagian orang Duduk dikit ngamun, iya apa tidak? Ada, itu dari syaitan, walhasan dan dari sikap sedih terjadi perselisihan antara suami dan istri. sedih. Tapi ini enggak, sedihnya berkelanjutan sedih itu aja yang keingat terus dari syaitan. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walakhir dari sifat lemah, sifat lemah, walkasal dari malas. Takkalah hamba-hamba Allah sanggup Salat lima waktu di masjid Kita berat rasanya Salat lima waktu di masjid Apalagi kalau bukan dari syaitan Wal bukhul. Dari sifat pelit Dari syaitan Dan Kata Allah dalam Al-Quran Janganlah orang-orang yang pelit tersebut Menduga itu lebih baik bagi mereka Tidak, itu bukan lebih baik bagi mereka Waljubun, dari sifat penakut. Minta perlindungan pada Allah. Wadal'idain, dan dari sifat terkait hutang. Masya Allah. Makanya ma'asyirul al muslimin, orang yang suka terbelilit hutang ini, dia pada hakikatnya orang yang terjebak dalam jebakan syaitan. Wa ghalabatirrijal, dan di dalam... Kejahatan para laki-laki di dalam penindasan para laki-laki ditindas. Ini adalah satu kina. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta perlindungan dari sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi dan Allah melindungi beliau. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling jauh dari yang pertama ham dari angan-angan. Tak -angan. suka ngelamun tu Rasulullah Sallam. Ini para pemuda ni sering ngelamun. Orang tua juga sering ngelamun, nge mikirin hutang, mikirin anak. Syaitan, ini pintu-pintunya syaitan, ma'asyarah muslimin. Jauhi. Kita nonton ilmunya agar kita bisa meninggalkannya. Wal-hazan, Rasulullah s.a.w. orang yang paling jauh daripada sedih yang tidak berujung dan berpangkal. Sedih yang larut-larut. Oh, sedih. Tak kala cucu beliau meninggal, anak beliau meninggal, sahabat beliau meninggal, beliau sedih. Tapi tidak berkepanjangan. Itu aja yang dipikirkan sehingga malah meninggalkan beliau daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemuda, para pemudi, putus hubungan, sedih. Itu aja maksudnya. Syaitan, Subhanallah. Minta perlindungan dari sifat sedih tersebut. Dan Rasulullah s.a.w. orang yang paling jauh daripada malas, daripada maaf, ajas, lemak. Bila adalah orang yang paling kuat. Kata Rasulullah s.a.w. ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wa la ta'ajas. Rakuslah kamu untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu. Apa yang bermanfaat bagi? Kita kejar. Akhirat apalagi dunia. Dunia apalagi akhirat. Maaf terbalik. yang dan minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah jangan lemah kata Rasulullah ada orang sholat dua rakaat aduh capek baru dua rakaat dah terasa capek ini orang yang lemah yang dimaksud walaupun kalau seandainya dia disuruh lari dia kuat disuruh sholat aduh sholat ke masjid berat Wanita disuruh berjilbab panas. Aduh panas rasanya. Pakai jilbab dalam-dalam. Panas. Ini wanita yang lemah. Ini yang dilarang. Walaupun mungkin fisiknya kuat. Dirinya seorang atletis umpamanya. Ini lemah. Ini yang lemah. Ola tuajah. Jangan lemah. Dan Rasulullah SAW. Orang yang paling jauh daripada kasal. Yaitu sifat. Sifat malas, sifat malas. Rasulullah memohon kepada Allah perlindungan daripada sifat malas pada setiap doa pagi dan petang beliau. Wal bukhul dari sifat pelit sehingga orang-orang kafir ada yang masuk Islam disebabkan karena kedermawanan Rasulullah SAW. Dia pulang, beliau pulang ke kaumnya berkata wahai kaumku berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad. Karena sungguh beliau telah memberikan sodakah dengan sodakah yang tidak akan mungkin ada jiwa yang sanggup bersodakah seperti yang beliau lakukan kecuali hanyalah jiwa seorang nabi. Kecuali hanyalah jiwa seorang nabi. Ini dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal jupun Rasulullah Sallam adalah orang yang paling jauh daripada sifat penakut. Beliau adalah seorang nabi yang Pemberani dalam hadis yang sahih di dalam suasana genting di pagi hari tiba-tiba terdengar suara yang dahsyat yang mencurigakan membuat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta merta bangun dengan senjata yang ada dan kendaraan yang ada tunggangan yang ada mereka segera menuju suara tersebut di pagi hari buta. Begitu mereka rombongan mengejar suara tersebut, ternyata mereka temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pulang dari sumber suara tersebut dengan senjata beliau dengan kuda beliau. Kata Rasulullah "Pulang enggak ada apa-apa kok, Saya sudah sampai ke sana." Ternyata ada suara yang mengancam, mencurigakan dan mengancam kondisi kaum muslimin. Rasulullah datangi sendirian, sendirian beliau, subhanallah. Ini keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuna jika istedha perang, ittakaina berasalilahih Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dahulu, apabila perang telah sampai kepada puncak panasnya, kami bersembunyi di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Kami bersembunyi di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittakaina berasalilahih. Ini terjadi dalam peperangan Huni. Terjadi dalam peperangan Huni. Kemudian Rasulullah s.a.w. juga meminta perlindungan daripada lilitan hutang. Ini penting ma'asyur muslimin, lilitan hutang. Ingat ma'asyur muslimin nasihat saya. Dan nasihat para ulama' rahimahumullah. Mereka mengatakan Nabi memohon perlindungan dari hutang. Menunjukkan hutang tersebut tercela atau terpuji. Tercelah ma'asyur muslimin. Ingat itu. tercela hutang. Yang kedua. Pernahkah Rasulullah s.a.w. berhutang. Untuk membeli rumah mewah. Atau untuk membeli kendaraan mewah. Pernah atau tidak? Tidak. Kalau kita. HP pun masih hutang. Demi dapat HP mewah Hutang, nyicil bayarnya alias kredit Mana contoh Rasulullah SAW pada diri kita Rasulullah SAW tidak pernah berhutang Kecuali untuk suatu hal yang darurat Untuk hal yang darurat Ma'ishram sini Bukan untuk menumpuk-numpuk barang mewah Zaman sekarang semuanya hasil hutang Sehingga di, dicurigai sekarang berzaman sekarang Itu orang pemilik rumah mewah Orang kaya beneran apa enggak ya Bisa jadi rumah tersebut adalah hasil hutang Lihat orang punya mobil mewah Orang curiga mobil itu hasil kekayaannya apa enggak Jangan-jangan hasil hutang Menghutang tercelah Rasulullah dan perlindungan darinya menunjukkan itu hal yang tidak terpuji Tercelah Sampai-sampai Rasulullah SAW Takkala beliau mau meninggal dunia Dan beliau butuh kepada harta Akhirnya beliau menggadaikan Baju besi beliau kepada salah seorang tetangga beliau yang Yahudi Beliau sengaja menggadaikan Dan menggadaikan tersebut lebih ringan ketimbang mengutang. Begitu Rasulullah takut menghutang masyarakat ma muslimin. Sebagian saudara-saudara kita, naudzubillah, ringan menghutang, berat membayar. Ringan menghutang, berat untuk membayar. Mereka lupa dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matul ghani dzulmun. Orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang dia adalah bentuk kezaliman, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup nih hutangnya, tapi sengaja dia nunda. Ini maksud hadis. Dan ini peringatan kepada yang berhutang bahwasanya Anda apabila sanggup untuk melunasi dan Anda sengaja menunda, maka Anda jatuh dalam kezaliman, dalam dosa, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik yang Anda jalani setelah kemampuan Anda tersebut ada maka dia adalah dosa yang anda akan temukan catatannya nanti dihadapkan Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah detik-detik dosa yang akan ditemukan hukumannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala makanya ma'asyur muslimin wal muslimat rahimani wa Tak kala rasulullah mau meninggal dunia, boleh tinggalkan hutang jangan sampai saya hutang sebabnya jadai Karena menggadaikan tersebut lebih ringan ketimbang menghutang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besi beliau kepada siapa? kepada tetangga. Tetangganya Muslim atau Yahudi? Yahudi. Kenapa agak kepada tetangga yang Muslim? Kata para ulama, karena kalau Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada sahabat beliau yang Muslim, maka kemungkinan besar sahabat tersebut tidak mau. Menerima gadai yang tersebut Ya Rasulullah, jangankan barang Jangankan makanan nyawa kami aja Kami serahkan kepada engkau ya Rasulullah Ini ambil makanan kami, biar kami tak makan Itu sahabat Rasul Nah Rasulullah SAW Tidak mau yang seperti itu Beliau jauh dari sifat suka meminta Memelas dan mengemis Beliau hindari dan beliau datangi Orang Yahudi Orang Yahudi siap untuk menerima Barang gadaian mulianya sifat nabi besar kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak lihat wah si anu bakalan memberi ini dekat-dekat sama dia cerita-cerita dulu ujung-ujungnya Pak saya ini lagi butuh gini gini meminta dengan sembunyi-sembunyi dengan halus atau datang memberi dengan harapan dibalas dengan balasan yang lebih besar. Datangi rumah orang kaya, awak sedikit makanan. Nih Pak, saya ikhlas memberikan makanan. Dalam hatinya, mudah-mudahan makanan saya ini dibalas dengan uang yang lebih besar, saya lagi butuh uang nih. Allah berfirman, "Wala tamnun tastakhir." Jangan engkau memberi untuk menerima balasan yang lebih lebih besar. Masyarakat muslimin, Rasulullah jauh daripada hutang. Rasulullah jauh daripada hutang. Tidak ada suatu dosa yang bisa menunda yang bisa menunda atau menghalangi pahala jihad melainkan daripada hutang. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati sahabatnya yang mati dalam keadaan berhutang. Dan sifat yang tercela yang Rasulullah minta perlindungan darinya. Yaitu sifat orang-orang yang di bawah e, kejahatan para laki-laki lainnya. ditindas di, di semena-mena oleh orang lain. Ini adalah sifat yang Rasulullah SAW memohon perlindungan darinya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga yang kita bisa ambil dalam ayat ini. Di antara sebab terhalangnya seorang hamba mendapatkan hidayah yaitu mengikuti hawa nafsu. Sebab terhalangnya seseorang mendapatkan hidayah itu disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Masyrul muslimin, orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi orang kafir yang hidup di zaman Nabi orang munafiqin yang hidup di zaman Nabi apa yang kurang mereka mujizat Nabi begitu banyak mereka melihatnya, tapi mereka tetap tidak mau beriman kenapa? karena mengikuti hawa nafsu mengikuti hawa nafsu di dalam ayat ini Allah berfirman in utitum hadha fakhuduh wa ilam tu'tahu fahgaruh jika seandainya Muhammad memberikan yang ini terima, karena dia sesuai awal tidak diberi, maka hati-hati ini -hati. mengikuti hawa nafsu mereka tahu kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang Yahudi tersebut jauh sebelum nabi itu sendiri dilahirkan jauh sebelum nabi sampai ke kota Madinah mereka sudah tahu mereka sudah mengetahuinya akan tapi karena mengikuti hawa nafsu akhirnya Allah jauhkan dia dari hidayah bahkan di dalam Al-Qur'an orang yang sudah berilmu pun Bisa jauh terhalang daripada hidayah Karena mengikuti hawa nafsunya Sudah berilmu Sudah tahu dalilnya Hafal Al-Quran, hafal hadis, Sarjana lagi dalam agama Bisa dapat, bisa jatuh dalam kesesatan jauh dari hidayah Karena mengikuti hawa nafsunya Allah berfirman dalam surat al jathiyah Ayat yang ke-23 Afara'aita mani takhada <Teams> ilahahu hawa wa adallahu 'ala ilm apakah engkau tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah dan Allah sesatkan dia di atas ilmu Allah menyesatkannya di atas ilmu bukan di atas kebodohan di atas ilmu sudah berilmu Allah sesatkan dia wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah kunci mati mata pendengarannya, Allah kunci mati hatinya dan Allah jadikan sumbatan di dalam penglihatannya inilah rahasia, inilah sebab kok banyak para profesor profesor Islam nyelmeh doktor-doktor ahli Al-Quran dan sunnah menyimpang, inilah dia karena mereka mengikuti hawa nafsu, maka bersyukur kita mahasiswa muslimin, enggak doktor, enggak profesor, tapi Allah berikan kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita mana jalan yang benar, mana sunnah Rasulullah dan mana yang bukan. Ini adalah rahmat dari Allah. Fakumna linah. Jadi laula anhadan Allah. Kita tidak akan melaporkan hidayah, Kalau bukan karena Allah yang telah menunjuki kita. Faidah yang keempat. Keberadaan orang-orang munafik di zaman yang terbaik dan di tengah generasi yang terbaik. Keberadaan orang-orang munafik di zaman yang terbaik dan di tengah generasi yang terbaik. Kapankah dia? Yaitu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasul. Masih ada orang-orang yang pura-pura masuk Islam Padahal hatinya masih kafir, masih ingkar Ini ada di zaman Rasul Apalagi, ini kita ambil pelajarannya Apalagi pada zaman kita sekarang Maka jangan kita menduga mahasilur muslimin Yang semua berKTP Islam, itu Islam beneran yang menjadi patokan kita. Di zaman Rasul saja ada orang yang ngaku Islam tapi sebenarnya enggak Islam. Apalagi pada zaman kita sekarang. Kita ngerasanya ah oh, masa sih enggak Islam? Bisa jadi. Sama kulitnya dengan kita. Sama bahasanya dengan kita. Sama tanah airnya dengan kita. Sama negerinya dengan kita. Ternyata Islamnya adalah Islam bohong-bohongan. Kalau lah di zaman Rasul itu ada apa di zaman kita? Ini patokan kita. Maka waspadah. Maka, musyada. Bukankah kita telah menyaksikan bersama-sama bagaimana kejahatan mereka orang-orang munafik tersebut berusaha mengadu domba, menyalakan api permusuhan di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang-orang munafik tersebut telah berusaha menimbulkan api fitnah sehingga terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan? Bukankah orang-orang munafik tersebut telah banyak merusak Islam dengan membuat hadis-hadis palsu ditebarkan di tengah umat dan kasihan umat tidak perhatian dengan hadis Nabi mereka. Dan betapa banyak kejahatan orang-orang munafikin tersebut sehingga terjadinya peperangan-peperangan yang menumpahkan darah di tengah umat Islam. Ini adalah orang-orang munafik. Jangan kita katakan orang-orang munafik itu cuma adanya di Arab saja. Jangan. Adanya pada zaman dahulu saja Jangan Bisa jadi ada pada zaman kita Dan kemungkinan lebih banyak Semoga di dalam majlis kita ini Tidak ada orang-orang munafik Dan sedikit saya mengulangi Bawasanya kenifakan Munafik itu terbagi dua Sebagaimana yang saya katakan Dan selalu saya mengingatkannya Munafik terbagi dua Ada munafik besar Atau i'tiqadi Munafik keyakinan atau munafik besar yang dia bukanlah Islam. yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keislaman. Memang dari asalnya, dari pangkalnya dia tidak Islam. Ini munafik apa? besar. Al-Nifakul akbar. akbar atau sebagian para ulama menyebutnya Al-Nifakul Al-Yajqani. Kemunafikan yang kedua Yaitu kemunafikan kecil Asgar Atau para ulama menyebutnya Annyifakul amali Kemunafikan amalan Dia Islam Tapi perbuatannya Perbuatan orang-orang Munafik Dia Islam dia katakan Kita katakan dia masih Islam Tapi perbuatannya perbuatan orang-orang Munafik Apa contohnya? Itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Tanda-tanda orang munafik tiga. Apabila dia berbicara, dusta. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Apabila diamanahi dia, khianat. Ini adalah munafik amalan, munafik kecil. Dia Islam, beriman dengan Allah, mengakui keberadaan Allah, keberadaan kitab Allah dan Rasulullah. Akan tetapi perbuatannya, perbuatan orang-orang munafik. Dikatakan dia kemunafikan kecil. Di antaranya juga yaitu malas untuk menuju sholat berjamaah. Ini sifatnya orang-orang munafik yang sering dijangkiti oleh sebagian kaum muslimin. Malas terlebih khusus apabila sholat subuh dengan sholat isya. <coughs> Dalam riwayat yang lain dan juga sahih kata rasulullah tanda-tanda munafik empat tiga yang telah kita sebutkan. Dan yang keempat, fajar Dan apabila bermusuhan, Dia berbuat melampaui batas. Bermusuhan dengan seseorang, Yang mana musuhnya gak pantas untuk mendapatkan hal tersebut, Dia malah lakukan. Maka orang seperti ini adalah orang yang terjangkit, Sifat kemenafikan. Dan suatu hal yang luar biasa, Yang baru saya temukan, Salah seorang ulama mengatakan di antara bentuk wa ila khasa apabila bermusuhan melampaui batas yaitu sikap seorang suami yang berlebihan di dalam pertengkaran terhadap istrinya. Jadi dia marah dengan istrinya saking marahnya dengan istrinya dia melakukan permusuhan yang melampaui batas walaupun cuma dalam perkataan Begitu bertengkar dengan istrinya atau sang istri bertengkar dengan suaminya, seluruh nama binatang yang ada di kebun binatang itu disebutkan. Ngerti maksudnya bapak Bapak Ibu ibu sekalian? Sebutkan semua nama-nama binatang tersebut, murojaah nama binatang nih. Nah, ini permusuhan yang melampaui batas dan yang seperti ini sifatnya di dalam rumah tangganya maka dia terjangkit sifat orang-orang munafik. Wal iazubillah. Wal iazubillah. Kemudian yang kelima Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Bagi mereka di dalam kehidupan dunia Kehinaan dan bagi mereka di akhirat adab yang pedih. Kita mengambil faedah yang kelima di sini Allah mengkabarkan, memberitakan kepada kita bahwasannya adabnya sangat pedih. Maashirul muslimin kelihatannya ringan, tapi kalau kita renungkan berat luar biasa. Kenapa? Perhatikan siapa yang mengatakan bahwasanya adab Allah, adab neraka itu pedih. Siapa yang mengatakannya? Allah. Jadi, Allah sendiri menjadi saksi. Dalam bahasa lain, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menjadi saksi bahwasanya adabnya sangat pedih nanti di akhirat. Allah yang mengatakan demikian. Allah yang tidak berat baginya menciptakan langit dan bumi, tapi Allah mengatakan berat adabnya dalam neraka. Apakah kita tidak menyadarinya? Yang mengatakan azab Di dalam neraka tersebut berat Adalah Rab Sang pencipta Yang tidak berat baginya menciptakan Langit dan bumi Allah sendiri yang mengatakan Berat, tapi kadang Hawa nafsu kita Selalu menganggapnya Ringan, selalu menganggapnya Ringan, padahal Allah seluruh kenikmatan dunia ini dicempungkan ke di dalam adat neraka sesaat saja maka hilang seluruh kenikmatan yang ada dalam dunia. ini. Di akhir pertemuan kita ini saya akan bacakan beberapa hadis. Saya akan bacakan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan sebagian kecil daripada adab-adab Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam neraka di dalam yang saya ambil dari kitab silsirah sahiha hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala hadis yang pertama dari sahabat yang mulia Abdullah bin Qais bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in ahli an-nar la Hatta law ujriyat as-sufun fi dumo'ihim lajawat wa innahum la yabkunad dam makana ad Sungguhnya penghuni neraka tersebut mereka sungguh-sungguh menangis menangis mereka menangis dengan tangisan penyesalan tangis nyesal bukan cuma tangis sedih Anak kecil dipukul, tangis karena sakitnya dipukul orang tuanya. Di akhirat tangisan mereka bercampur. Antara tangisan pedih dengan tangisan nyesal. Ya Allah, balikan saya ke dunia. Kembalikan saya ke dunia. enggak akan mahu lagi saya berbuat dosa. Nyesal mereka. Mereka menangis. Hattalau ujriyatissufonu fidumu'ihim lejaran. Sehingga kalau seandainya kapal dilayarkan di atas tangisan mereka, air mata mereka. Maka niscaya kapal tersebut akan bisa berlayar. Saking banyaknya tangisan, penghuni, neraka. Iya, kenapa ma'asyurul muslimin? Karena kehidupan di kampung akhirat tidak sama dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Kalaulah di dunia ini kita menangis 1 jam, 2 jam, 3 jam. Maka air mata kita akan kering. Bukankah demikian? Ya, tapi di akhirat tidak. manusia akan terus menangis dan menangis. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahum layabkunad dam, makana ad-dama' dan mereka menangiskan darah sebagai tempatnya air mata. Jadi yang keluar itu bukan cuma air mata lagi, tapi sudah berganti dengan darah. Saking banyaknya darah yang keluar dari air, dari mata mereka kalau seandainya kapal dijalankan maka dia akan berlayar. Mau berbila? Hadis yang pertama. Hadis yang kedua. An Abdillah ibn al Hareth ibn Juz al Zubaydi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Al-Harith. Beliau berkata dari Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna fil-nari hayyat amsal a'naqil bukhth. Yalfa'nal las'ah fayajidu mawtaha 40 kharifa." Wa inna fiha la'aqarib kal-bighalil muqafah. Yalfa'nal las'ah. Fayajidu jiduhemu wataha arba'ina khadifa Sungguhnya di dalam neraka Terdapat ular-ular seperti leher ontah Seperti leher ontah saking besarnya Yang sekali dia menggigit membisa Maka akan terasa panasnya bisa tersebut selama 40 tahun Selama 40 tahun na'udzubillah dan sungguhnya di dalam neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat kala jengking seperti keledai. Besarnya. Dan sekali dia menyengat, maka akan terasa panasnya sengatan tersebut selama 40 tahun lamanya. Nah, asyarakat muslimin, satu siksaan saja, 40 tahun baru berakhirnya. Gimana kalau ditambah dengan siksaan lainnya? Memakan... Pohon, pohon zakum wal a'udzubillah kalau lah seandainya satu tetes pohon zakum itu jatuh ke atas permukaan bumi mati seluruh tumbuhan yang ada lalu dimakan oleh penghuni neraka bukan cuma sekali bukan cuma dua kali bukan cuma sehari bukan cuma dua hari tapi selama-lamanya naudzubillah Ma makin hari bukan makin ringan siksaan akan tetapi malah makin makin dahsyat faduku falan nazilakum illa adhab Hadis berikutnya yang disahikan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Kalau kan di hada masjid 100.000 atau يزيدود وَفِهِ رَجُلٌ مِنْ أَحْلِ النَّارِ فَتَنَفَّسْ فَأَصَابَهُمْ نَفَسُهُ لَحْتَرَقَ الْمَسْجِدُ وَمَنْفِيهُ Kalau lah seandainya di dalam masjid ini, kata Rasulullah, terdapat seratus ribu orang lebih. Berapa kaum muslimin? Seratus ribu orang lebih. Di tengah mereka ini terdapat satu orang penghuni neraka. Yang lagi disiksa. Lalu dia bernafas dengan satu kali nafasan Maka terbakarlah masjid ini dan semua yang ada di dalamnya Satu kali nafasnya seorang penghuni neraka Saking panasnya nafasnya penghuni neraka tersebut Padahal penghuni neraka tersebut adalah orang yang dibakar Yang disiksa Bagaimana dengan alat pembakarnya? Padahal dia adalah orang yang disiksa. Gimana dengan api yang menyiksanya? Bagaimana panasnya? Satu kali dia bernafas saja terbakar satu masjid. Yang di dalamnya terdapat 100 ribu orang lebih. Saking dahsyatnya siksaan dalam neraka. Maka ma'asyur muslimin. Tidaklah pantas sebenarnya. Seorang hamba Allah. Melupakan Allah. Melupakan siksaan Allah. Terperdaya dengan keindahan dunia. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita selalu. Di dalam menjalani kehidupan yang panah ini. Menuntun kita ke jalan yang diridainya. Sampai kita bertemu kelak dengannya. Innahu wali yudharika wal qadiru Dan akhirnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada yang benar maka dia berasal dari Allah semata apabila ada yang salah dia berasal dari diri saya dan dari syaitan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atuubu ilaiku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh